Jön Csöpping Ott hagytam abba, hogy nem hagytam abba. De bár abba hagytam volna. Igaz, néhány évig futott még a szekér. Az események egymásba értek. Istentelenül megpördült a szekér. Ahány év, annyi világ száma pólóban. Montreál után alig vésték márványba a nevünket. Már is kellett rohannunk Svédországba. Ebé ügyekből kifolyólag. Na, gurul velünk a a repülőtéről a város felé. A szőke kis Szuárd folyton azt mondja, jön csöpping, jön csöpping. Így, csővel és két P-vel. Milyen analitikus elme az enyém, ezúttal is kénytelen vágyódik a dolgok mélyére hatolni. Na, ide figyeljen aranyoskám, mondom. Ha egyszer úgy írják, jön köpping, magácska miért ejti szakadatlanul úgy, hogy jön csöpping. Vonogatja a vállát, amely törékeny és mégis kerekdett, tehát vonogatásra elsőrendűen alkalmas. Itt kell mondani, úgy kell írni. Még firtatnám egy darabig, de gyarmati leint. A csapat előtt, hogy sül neki az a galam szürke szeme. Hagyd abba, nem mindegy. Mindegynek speciál mindegy, de az elmém attól még analitikus marad. Legalább azt árulj el, mit jelent ez a sző, hogy jönköping. Megint a vál és újra vonogatva. Nem tudom. Semmit. Hogyhogy hogy semmit? Gyarmati megint közbeszól. Állítsd le magad! Miért kell egy városnévnek bármit is jelentenie? Na hallott, ez a legkevesebb. Igen? Hát akkor azt mondd meg nekem, mit jelent az, hogy saagó tarján? A város kicsi, kedves és mindenféle növényektől zöld Kilométereken át egy nagy víz mellett. Ez a vadterentó Ideg és szürke, mint a gyarmati szeme. Bikini is lányka áll a parton. A hóna alá kap egy szürke foxit, és simán belegyalogol a vízbe. Nyakig, aztán csak küldögél. A foxi velőtt rázó vonyítások közepette úszik vissza a partra. Mondgom, meri diktát ilyen írt Mont Montreálba, a száz gyors hajrájába. Hány fokos lehet a víz? Kérdezem a stuart Ilyen Ilyenkor megvan ez talán tizenhárom is. Hálaim át rebegek, hogy nem vagyok drótszűrű foksi önköpingbe. Kint lakunk a stráda mellett. Fehér bungalók a zöldjebb körül. Ez a három hotel. Amíg süt a nap, minden rendben. De ahogy jön az árnyék, távoli medvék vérszömias csaholását lehet hallani. A gyerekek üres perceikben többnyire a füvön hasonlók és hallgatják az igét. Mintha leeresztettek volna néhány atmoszférárnyit a montréali hangulatból. Valahogy túlságosan szerű lett a dolog. Európa bajnokságot kell nyerni. Természetesen felvállaljuk. A kuncsav trenddel az iparos szállít. Hívjon, jövünk. Gyarmati fogadásból ugrik egy szaltót, hát a felrázza a társaságot. A fogadást megnyeri, utána egy hétig húzza a lábát, persze csak akkor, ha a csapat nem látja. <té> tekinté, tekinté. Ha a csapat látja, akkor csak befelé sántít, mert egy kapitánynak ezt is kell tudnia. Én is fogadok. Mindenkivel. Külön-külön 50 -külön koronában. Hogy az Európa bajnokság végéig lefogyok 5 kilót. Egy hétig koplalok, és amikor már úgy érzem, hogy zörögnek a csontjaim, és a pergamenszerű bőr recseg az arcomon, megint felállok a mérlegre. 5 <gül> kilót híztam. Fizetek, mint egy csekonics. Hazat érve aztán közlik, hogy pici csalafintaság esete forog fenn, ugyanis tettek a reggeli tejámba. Az ötven koronáikat persze visszaadják. Néhányan. Forintba. Sárosi Laci hiányzik. Montreal után fogta magát és elköszönt a válogatottságtól. Nagy rendező volt, klasszikus karmester, felejthetetlen vízicsaták során az admiralitás első lordja. A Hallasi Markovics féle játékmesterek hagyományainak a folytatója. Amellett aranycsillagos lovag, a teste töltött tisztaság. Azt mondja, hogy a munkáját nem tudja összeegyeztetni, meg hogy a csapat szelleme most már nem egészen olyan, ami ennek ő szeretné. Én csak másodedző vagyok, a végletekig szerény és csak nem önköltséges társadalmi munkás itt Jönköpingben. Hát szakadjon rám, az égha állást foglalok ebben a kérdésben. Csak úgy meditálok. Jó gyerekekre persze mindenütt szükség van. Jó, ha vannak. De hát pitagget sportám ez a póló, komisz kamaszok vadászterülete. És miféle jó az, amelyik valami őrült ötlettől vezérelve egyszer csak a szájába nyúl, és hoppá, kihúzza a saját méregfogát. Ezer szerencse, hogy a következő napok során kiderül, maradt azért még méregfogból egy-kettő. Ez a csapat jönköpingben harapni is tudott. A többit a jegyzőkönyvi hitelesség kedvéért. 1977. augusztus 14. Magyarország-Szovjetunió 7-5. Hm, nem rossz szó, Kezdetnek. A derék és nagy természetű csapogabi, már a 34. másodpercben fitznikre szaggatja Lebanov hálóját. hali hó! mondom, ha minden fél percben csak egy gólt lövünk, 56 0 győzünk. Gyarmati úgy néz rám, mintha elloptam volna a babaruháját. Pedig ő is tudja, hogy ez a szovjet válogatott még nem világverő együttes. A montréali sokból igyekeznek tőkét kovácsolni, fiatalítanak, és ehhez idő kell. A negyedik negyedben 5 öt de Gerendás bekotor egy dém furfangosat. Aztán Wolf Péterlő akkora gólt, hogy két réteg lejég a mire a felső sarokba ér. Augusztus 15. Magyarország, Jugoszlávia, 4-3. Gyarmati utazás előtt. Ó, a kapitányi lélek rejtelmei. Fényesre borott a fejét. Most mégis szemlátomást őszül. Én a mérkőzés végére rostosat is kell fogyasztani, megeszem a kispadot. Két sportember emelkedik soha nem látott magaslatokra ezen a mérkőzésen. Az első Foxur, a páratlan hírű és annál is páratlanabb képességű játékvezető, akit ki tudja miért, csak abbé néven tisztel a vízilabda nedves világa. Ez a jóságos és többé-kevésbé tehetős antwerpeni gyémánt kereskedő most úgy dönt, hogy minden eddiginél csillogóbb csillogásokra macerálja a magyar vízilabda nyers gyémántját. Négy negyeden át bennünket köszörül. Sípol és kiállít. Sípol és kiállít. Öt ember előnt ad nekünk, és tizennégyet a jugoszlávoknak. Kilencszer többet. Musturék tehát kilenc góllal is megnyerhetnék a meccset. Hát nem nyerik. Mert a mi kapunkban egy szent ember áll nagy fókabajussal. Molnár Bandi olyan csodákat produkál, amelyekhez képest teszem azt, a víz tetején sétálni dévaj gyerekjáték. Mark Spitz hét olimpiai aranya bakfitja ahhoz képest, amit Molnár Bandi csinál ezen a meccsen. Előfordul, hogy négy másodperc alatt három bivajerős csatár ötször lőtte rá a labdát a magyar kapura. Két méterről. Fel jobbra, le balra, hosszan középre, röviden a sarokra. Az Endre valamennyit kivédte. Lidész nyomás volt. Azon vettem észre magam, hogy a kispad tetején állok, és fisztulás hangol sikoltozom. Nyolc kezenőt Molnárnak. Fel is magamban, hogy ezután csak síva istenasszonynak fogom becézni, mert a hindu folklorban is járatos vagyok. Repült és kiütötte, egyik sarokból a másikba. Mindig volt ott valaki, aki felkapta, megint rálőtte. Ez erről húzta, az arról pattintotta. Emez emerről sodorta, amaz amarról pöckölte. Ez elment vadászni, az megvőtte. De Bantinak aztán lehette. Négy-háromra győztünk, és amikor az időmérő utolsó dudája megszólalt, fukszabbé csalódottan csapott töklével a levegőbe. Soha sem fogom megtudni, mi múlhatott neki ezen a mérkőzése. Meccs után persze dajkás gügyögések közepette tapogattuk Molnár Bandinak azt a tűzfal méretű hátát. Elmondtuk szépnek, okosnak, sőt még fiatalnak is. De ő csak a bajuszát húzogatta szabadkozva. Most mit vacakoltok? Ezért jöttem ide, nem? Augusztus 16. Hadhat a nyugat németek ellen. Na, van valami nyomasztó, hogy ezekkel a gyerekekkel mi mindig csak remizunk. Augusztus 17. 6-3 Románia ellen. Formalitás. Augusztus 19. 5-3 Hollandiával. Ez is. Augusztus 20. 4-2 a spanyol válogatott ellen. Szint úgy. Augusztus 21. Na tessék, az olaszok ellen már teljesen mindegy. Mi úgy is elsők vagyunk, ők meg már úgysem lehetnek. A recept világos. Ha nincs tét, van játék. Pif, paf, pif. Rakéták és csillagszórók. Tréfák, szunettek, népmesék, vízilabdában elrebegve. Nyolc hétre győzünk. Megint mi vagyunk az Európa bajnokok. De hát, most mit vacakoljunk? Ezért jöttünk, jön csöppingbe, nem?